Спробуємо почути щось нове та невідоме про Валеріана Підмогильного та Йогованю від Олега Шенкаренка. Що ж він там робить, якщо засміявся Митька? Він же вбитий, лежить. Олег Шенкаренко – молодий поет, прозаїк, музикант і активний блогер. Сьогодні Олег Шенкаренко дописав роман «Смачного» про юних кенібалів в Україні і пише новий роман про перших українських роботів. Ну, на початку я ставлю це дурне запитання, його Оксана Стефанівна Забушко назвала би запитанням Марсіанина. Чому раптом ти вибрав Валеріана Підмогильного? І саме це його оповідання. Розкажи, будь ласка. Я дуже любив у школі російську літературу, а українську просто ненавидів. І я думав, ну чому так, чому така дивна ситуація, чому така погана українська література? І я не міг знайти відповіді на це запитання, поки не пройшло досить таки багато часу, бо я навчався в 80-х роках у школі. От, але вже років через 20 нарешті е, вийшла така збірка у Смолоскипі «Розстріляне відродження». І я дізнався, що, виявляється, з української літератури просто е, видалили всіх найкращих письменників. І, звичайно, тому я її ненавидів в школі. От і вийшла така розгадка. І серед цих видалених, розстріляних і фізично, і, е, так би мовити, інтелектуально з нашої культури письменників, звичайно, Валеріан Підмогільний вразив мене найбільше. Я прочитав абсолютно все, що він написав. Просто ті самі 80-ті роки я дуже фанатів від Сартера, Кам'ю. Це коли мені було 17 років, це мені страшенно подобалось. Ну, звичайно, це таке юнацьке читання. От. І, може, тому, що минули ці 20 років, і я тоді не недоотримав такого собі українського Сартера і Кам'ю, можливо, тому, а підмогильний він і є таким українським Сартером і Кам'ю в одній особі. Можливо, тому і і це така луна з тих 80-х років, вона мене, нас догнала. І... Ну, слухай, я тебе переб'ю. Розкажи, будь ласка, що ж там між ними спільного? Бо для мене порівняння Підмогильного з Сартром і Кам'ю, ну, не те, щоб зовсім дивне, бо ми-то всі читали ці тексти, але, ну, доволі несподіване, по-моєму, рідко таку паралель приводять. Чому? Що спільного між Валеріаном Підмогильним і французьким екзистенціалізмом? Нещодавно ми розмовляли з письменником Анатолієм Дністровим і ми з ним сперечалися. Я сказав, що бувають письменники, які творять власну міфологію. Це, скажімо, такі як Сервантес, тобто це унікальні персонажі, там як Дон Кіхот, скажімо. Є письменники, які паразитують на чужій міфології. Це постмодерністи. Тобто вони просто користуються чужою міфологією. В цьому нічого поганого немає, просто це така манера писання. Дністровий сказав, що що є ще письменники, які займаються битописанням. Тобто вони зображують світ навколо них. А Підмогильний абсолютно унікальний письменник. Він, мабуть, не робить нічого з цих трьох перерахованих сфер діяльності. А що ж він робить? Підмогильний напряму досліджує структуру, структуру людської психіки і взагалі побудову. Він досліджує взагалі, що таке людина. І тут дуже цікаво було б мені процитувати цитату Сталмуда, яку Підмогильний взяв цитатою до свого роману «Місто». Отже, шість прикмет має людина, трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола. Як тварина людина їсть і п'є, як тварина вона множиться і як тварина викидає. Як янгол вона має розум, як янгол ходить просто і як янгол священною мовою розмовляє. От, і це оповідання, яке я зараз буду читати, воно я ним зацікавився дуже давно, я написав про нього таку окрему статтю, Ну, ну, я її роз... читала, так ЖЖ її писав. А все ж таки, я хотіла в тебе запитати, Тоді, для екзистенціалістів, про яких ми перед тим говорили, дуже важливим був образ такого нібито сізіфа, та, який котить каменюку, все безнадійно, сенсу в житті немає, але все одно він цю каменюку котить і живе, попро те, що цього сенсу немає. Підмогильна також такі важливі запитання піднімає? Ні, у нього зовсім інше запитання, але той само дуже важливої екзистенційної природи. Тобто запитання, пов'язані із натурою, природою існування людини у цьому світі. І одне з головних його питань і ключових таких наріжних питань – це питання співіснування у людській природі темного і світлого таких джерел, початків. Тобто звіриного початку, деструктивного і раціонального, а також інтелектуального, світлого, можна сказати, божественного початку. Ну, власне, та, і доволі епатажним рішенням, як на мене, ну, з твого боку, було вибрати оповідання Ваня про дитину і, і можливість для нас усіх побачити оцю улюблену тему Підмогильного, так про темне, світле, звірине, людське, наприклад, і саме не дуже дорослої дитини. Давай спробуємо почитати Ваню і побачити, що ж там є такого цікавого, які там є контрасти. Отже, Олег Шенкаренко читає оповідання Ваня Валеріана Підмогильного.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 Немов навмисно був вирваний шматок степу, щоб показати, що всередині степ жовтіше, ніж на поверхні. Рівчак вився по степу, вихоплюючи то тут, то там величезні грудки, але скрізь був крутий, жовтий і глибокий. Коли Ваня вперше раз побачив Рівчак, то довго, здригаючись від жаху, дивився на його страшного, страшно мовчазного і згадково таємного. Вані здавалося, що це розступилась земля і чекає, щоб хтось заліз у її глибочинь.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 Ваня зачепився за сучок краєм сорочки. Коли він оглянувся назад, то побачив між сплутаним гіллям незграбні контури чогось великого і сірого. Зрозумівши, що цей людожер схопив його за сорочку і не пускає, щоб з'їсти, Ваня насамовито закричав. І цей покрик голосною луною покотився по рівчаку. А потім рвонувся і побіг, залишаючи на сучку шматок сорочки. Вертаючись додому, Ваня зустрів одного з товаришів – Митьку, котрого він не любив.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 Митька хльоснув батагом, сіпнув палицею і пострибав по вулиці, збиваючи ногами хмару пилу. Ваняного жучка покусав скажений собака, і його вбили. Перед тим, як убити, жучка перев'язали на подвір'ї, на шворці, і так і дрожали два дні, щоб запевнитися, що він дійсно сказився. Ваня випроводили гуляти, а жучка застрелили і невідомо, куди затягли. Ваня плакав, прохав показати жучка, але його запевнений, що той зірвався з мотоска і забіг. Ваня повірив і заспокоївся.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 Ноги шароділи по сіро жовтому тарішньому листі, і хрустіло сухе додолу поспадали галузя. Зверху, в темній гущавині, сплетених поцілунку верховіть, крізь котре не проходило світло на найяснішого дня, бриніли співи самого лісу, сумні, як горе. Ці співи кликали до чогось величного й дивовижного, тільки не знати до чого. Мить кайваня взялись за руки. Мені бойозно промовування чого він шумить? Ліс? Правда, чого він шумить? Обидва замислились і спинились. Я думаю того, що йому боляче, сказав Ваня. Мабуть. Ну, ходім швидше. Вони дійшли до богнавища. Ноги по кісточки грузли у липкому холодному болоті, а повітря було таке важке і пройняте цивіллю рослин і пахощами яскравих болотяних квіток, що дихати було неприємно і тяжко.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 Очі б жучка були заплющені, він помаленьку, майже непомітно, ніби дихав. Ваня одразу ж побачив, як ритмічно похитався його бік, вкритий мухами. Він дихає, окрикнув Ваня. Справді прошепотів Митька, а я раніше не помітив. Він ще живий. Знаєш що? сказав Митька похмуро. Давай доб'ємо його, щоб не мучився. Як доб'ємо? спитав Ваня. З пістолика не можна, бо він не вбиває. Не з пістолика, просто камінням або кийками Давай, відповів Ваня і затремтів. Побігли збирати каміння і натягли їх цілу купу. Першим кинув камінь Митька. Камінь важко і придушено вдарився в бік жучка, сполохнувши мух. У багновищі заплигали жаби. Потім шпурнув камінь Ваня і не влучив. Камінь плюснувся в землю і навкруги полетіли грудки сірого і рідкого болота. Били доти, поки з тримтячих рук не повпадали киї. Гостре задоволення від того, що ще хотілося бити, а сили вже не було. І невідоме їм досі захоплююче обурення опанувало ними. Ваня вже харчав від притоми, задихувався і ледве стояв на ногах. Митька тільки отсапував і раз по раз ковтав слину. Вони подивились один на одного і по новисловленні згоді зробили рух до жучка, щоб схопити його, рвати на шматки, видерти очі язика, кусати його тіло зубами. Але, глянувши на жучка, спинились. Жучка не було. Замість його лежав безформений, рудосірий шматок м'яса. Аа, несамовито заверещав Ваня і подався навтяки.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 але батько з'ясував це по-своєму. Ваня нарешті зрозумів, що йому, синові власника такого великого хутора, не личить вводитись з майбутніми кучерами та льокаями. Цьому треба було тільки радіти. А що Ваня стає задумливою, то це теж гарно. Може, з нього вийде вчений або письменник? Мати заспокоїлась, і Вані дали спокій. Ваня заспокоювався, але заснути все-таки не міг.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 Відповіді не було. «Не хоче, не прощає. Так мені й треба!» – миготіло у Ваняній голові, і він поволі підвівся. Тиха банність засмоктала всередині. Тепер Ваня зовсім певен був, що жучок помститься. Збираючись іти додому, Ваня ще раз наблизився до червоного м'яса, і знову сердитим дзещанням скопились мухи, і швидким жародінням посипались жуки. «Не боюсь тебе! Ти клятий! Не хочеш вибачити? Ось тобі!» – кричав Ваня. І, скінчивши цю дику наругу над тілом жучка, засміявся. Сміх його луною пронісся над байдужим багновищем і завмер в очеретах. «Не боюсь тебе!» – переконано проказав Ваня і пішов додому. Вночі, коли всі спали, Ваня прокинувся від того, що хтось почав його душити. Він розплющив очі і побачив, що душила його мама. Ось вона схилилася над ним і однією рукою стискає йому горлянку. «Чого ти душиш?» – прохарчав Ваня. Але він з просонку не розібрав, що сталося. То не мама, а гадюка обвилася круг шиї. Ваня хотів відкинути її, коли вже не гадюка, а жучок схопив його за горлянку і гризе. Почуття від цього було тяжке і лоскотливе. Ваня схопив жучка обома руками і, напружуючи всі сили, одірвав от горлянки. «Що ж це таке?» – питає Ваня. «Жили ми з тобою гарно, я кожного дня виносив тобі хліба, кісток, а іноді й м'яса, а ти гризеш мене». «А ти забув, як бив мене?» – гарчить жучок. Із очей його сиплеться вогонь. Ваня так і захолов, і побачив, що з-під ліжка вилізає чорт із виделкою і насмішкувато шкірить зуби. За нім ще один, ще. Їх багато, всі чорні, гідкі і великі. Ваня, цокаючи зубами від холодного жаху, що охопив його льодовими руками, простяг уперед руку, щоб захищатись, але жучок сплигнув з ліжка, побіг до дверей і сховався за ними. Вкупі з ним сховалися і всі чорти. Ваня схопився і побіг. Коло дверей на нього навилило щось темне, слідське і холодне. Воно зовсім обхопило Ваню, стискувало його, залізало в рот, викликаючи огидну нудоту. Він корчився, угинався, прочався руками і ногами, хрипів, бурмотів щось незрозуміле, рвався всім тілом, бився головою, а воно ще міцніш стискувало його. Вже ніяк було поворушитись. Свідомість свого безсилля страшенно пригнічувала Ваню. Він почув, як завмирає в ньому життя. Прочнувся з надприродною силою, скинув себе слизьку істоту, поривчато задихав і прокинувся. В той же мент над ліжком почалося сердити шкреботіння і вперше вперте кламцання зубів. Ваня не своїм голосом вириснув і зомлів. Ого, це просто трилер насправді якийсь. Так. І треба ще помітити, що це оповідання було написано під Могильним у 18 років. Тобто це дуже у молодому віці. Зараз у 18 років величезна кілька школярів тільки закінчують 12 клас. І от ти на початку говорив про школу, яку ти закінчував, коли ти не любив українську літературу. Тільки щоб уточнити, хотіла б запитати, ти ще за Радянського Союзу вчився в школі? Так, так, звичайно. Ну, і тому, в принципі, цілком природно, і нібито цілком очевидно, що розстріляне відродження в той час було виключене. Але якщо говорити про сьогоднішній день, от про його собі старшокласника, це десь старших класних вивчають розстріляне відродження. Можна дітям неповнолітнім читати такі моторошні оповідання? Ну, мені здається, у 18 років таке оповідання буду читати вже дуже пізно. Бо ну, я просто впевнений, що наші діти сучасні, вони щодня мають можливість дивитися сучасні американські і вже навіть українські, російські трилери, кінотрилери. І там значно страшніші події відбуваються. Тобто, я вважаю, що Підмогильний з усіма своїми цими лякалками, він вже давно і 100 років як застарів. Ну, але, послухай, хочу поговорити про це оповідання. В чому сіль? Це, на перший погляд, звичайна історія, знаєш, така в стилі страшилок, які діти один одному розказують. Там чорна-чорна кімната з чорною-чорною рукою, тільки тут ну, не кімната, а ліс, темний-темний ліс із трупом, темні-темні діти, які його знищують. Ну, За цією ж історією є щось глибше, правда? Так, звичайно. Тут підмогильний показав, як у ванні, у такому маленькому хлопчику, боролися між собою і раціональне, темне, темне і раціональне, а також раціональне і світле. От. Ну, це не те, що зветься банальне таке добро і зло, це зовсім інше. Це все, що є у кожній людині на біологічному рівні. Тобто такий собі жучок і така потяг до вбивства, до насилля, до садизму сидить у кожній людині. Це є невід'ємною частиною нашої психіки. Але цей потяг, він притлумлений вихованням і культурою. Бо культура, це, як відомо, є така система обмежень, яка обмежує такі потяги до руйнування, до руйнації. А Підмогильний показав, як цей потяг до руйнації переміг культуру у, е, у Вані. І, звичайно, я вважаю, що це була така певна метафора, бо згадаємо роки, коли був написане це оповідання. Ну, це було е е зусюди просто творилися просто жахливі події. І... Можна просто подивитися на якийсь протокол тодішніх допитів і оповідання Ваня здасться просто дитячою казочкою, зовсім-зовсім не страшною. Ну, ти говориш про перемогу тваринного у дитини. Я одразу згадала Голдінга і його оповідання Володар Мух, пам'ятаєш? Там же, власне, так само діти, які, опинившись сам на саму з собою, стають надзвичайно жорстокими. Але у могильного філяжу Фінал відкритий. Ваня зумлів. І що з ним було далі, невідомо, так? Як далі будуть розвиватися його оці садиські нахили, які, як писав Фройди, не тільки він, і ти зараз нам про це нагадуєш, живуть у кожній людині, і дитина теж не завжди такою всією чистенькою, невинною. На словом, бачите, тем, про які можна думати, величезна кількість. Тому, я думаю... Ми слідом за Вологом Шункаренком підемо читати оповідання Ваня Валеріана Підмогильного, бо сьогодні звучали тільки деякі фрагменти. А далі візьмемо інші тексти і будемо прочитувати їх. Щоб закінчити, Олеже, який ключ до Валеріана Підмогильного? Як цього письменника прочитати, зрозуміти і полюбити? Ну, по-перше, його не треба боятися, бо, звичайно, Ваня – це екстремум, екстремум такий цього письменника. У нього значно більш такі толерантніші, почитайте його роман «Місто» і таке інше, значно більш толерантніші твори. Чого не скажеш про повідання? Повідання у нього написані в такій жорсткій, такій похмурій, експресіоністській манері. Майже кавка. Так, і навіть не Кавка я б сказав, як ці поети німецькі початку 20-го століття. А Дюблін тобто, і так далі. Е, да, там вони були просто жахливі, там у них все гнило, розкладалося. Там згадаємо, хоча б Офелію цю німецького експресіоніста поета, зараз не можу пригадати, як його звати. Ось такий ключ. Так що будемо згадувати те, що ми знаємо із німців-експресіоністів, будемо згадувати французьких екзистенціалістів, згадувати хорошу українську літературу до Боростріляного відродження, а також ту, що була перед і після. Приємно Усім вам читання щасти. Електронні версії тексту Воляна Підмогильного та Олега Шанкаренка можна буде знайти на порталі Bookland за адресою bookland.net.ua.